Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashhabihi wa man yahdhadahu ahma ba ayuhal ikhwat fillah a'azzani Allah wa iyakum alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir menggunakan kitab tafsir as-sa'di Rahimahullah ta'ala Kita mulai Pada Tafsir Surat Al-Fatiha Naam Beliau mengatakan Tafsirul Fatiha Tafsir Surat Al-Fatiha Surat ini Allah Memiliki banyak nama Suratul Fatiha Ini memiliki banyak nama Yang pertama Ini nama yang paling masyur Disebut dengan Suratul Fatiha Surat Al-Fatiha Liannaha Al Yastatihul kitaba biha Tilawatan wa kitabatan Disebut dengan surat Al-Fatihah Karena Surat ini yang menjadi Pembukaan Untuk Al-Quran nah, Nama yang lain Yang juga dimiliki oleh Surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran Ummul Quran Kalau diterjemahkan Ummul Quran itu artinya Induknya Al-Quran Disebut dengan Ummul Quran Liannaha ammatil kitaba Bittaqaddum Dikarenakan surat ini merupakan surat pertama di dalam Al-Quran yang mewakili makna dan kandungan Al-Quran. Nama yang ketiga. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Madani As-Sab'ul Madani Yang kalau diterjemahkan Sab'un itu tujuh Madani terulang Ya, Tekstualnya Tujuh ayat yang terus terulang Untuk dibaca Disebut dengan Sab'ul Madani Lainnya sabagai ayatin, karena terdiri dari tujuh ayat, yaitu rahul musallif salatihi mingkul rokaah, yang selalu dibaca oleh setiap Muslim dalam solatnya di setiap rokaat. Jumlahnya tujuh, tujuh ayat terdiri dari tujuh ayat dan terus dibaca pada setiap rokaat dalam sholat kita kalau kita sholat subuh maka dibaca dua kali rokaat pertama, rokaat kedua sholat uhur dibaca empat kali demikian seterusnya ikhani pidina azani allahu wa iya karena sering atau terus dibaca oleh setiap muslim dalam sholatnya pada setiap rokaatnya ikhani pidina azani allahu wa iya Sehingga kitab ini, uh, sehingga surat ini disebut dengan asbabul matani, sehingga bisa disebut surat al-fatihah atau Ummul Quran atau sabul matani. Nama. Hakikatnya ini begini, Nizani Allahu wa a'lam. Surat al-fatihah ini memiliki sebuah keutamaan. disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda nabi alaihi salatu wassalam wallazi nafsi bi demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Ma anzalafil Taurati, wa fil Injil, wa la fil Zaburi, wa fil Furqani, mithlaa. Hiyasabgu al-Mazani, wa quranul A'zim, aladzi auti tuh. Khabar Rasulullah SAW demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, tidak pernah diturunkan dalam Taurat maupun dalam Injil, dalam Zabur bahkan dalam Al Qur'an surat yang seperti surat Al Fatihah. Kalau surat yang lain terkadang kandungannya mirip dengan surat yang lainnya. Tarolah surat Al Baqarah terkadang beberapa kisahnya juga dikandung oleh surat yang lain. Kan gitu ya. Seperti surat, uh, seperti kisah bani Israel dalam surat Al Baqarah terulang dalam Toha misalnya. Dan selusinya Isan ibdin asani Allahu wa a'lam. Untuk kandungan Al Fatihah Ya, itu tidak diwakili oleh surat yang lain. Tidak diwakili oleh surat yang lain di sana Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan surat ini kekhususan untuk umat Nabi Kedam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat sebelum kita tidak pernah diturunkan pada Taurat, Injil maupun Zabur dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Iyyat tubul madani wal Qur'anul Azim allazi utitu. Dialah Al-Fatihah Tujuh ayat yang terus terulang sabul madani dan Al-Qur'anul Al Azim yang aku diberikan Uh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan mendapatkan surat al Fatihah. naam, juga al Fatihah keutamaannya adalah a'bamu surah fil-Quran, surat yang paling mulia dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran naam dan surat ini keistimewaannya tidak diturunkan dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW Nah Jadi paham ini? Baik Wahiya makkiyatun Kata Ta'di ta Rahimahullah Surat Al-Fatihah termasuk surat makkiyah Surat Makkiyah definisinya adalah ma unzilat atau ma unzilah kabalal hijrah. Setiap surat yang diturunkan sebelum hijrah disebut dengan surat Makkiyah. Kalau ayat disebut dengan ayat Makkiyah. Baik itu surat secara utuh. Atau ayat yang diturunkan Sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Maka disebut dengan Matkiyah Adapun yang turun sesudah hijrah Disebut dengan Madaniyah Patokannya adalah Hijrahnya Nabi alaihi wa sallatu Bukan tempat turunnya Ya Walaupun pakai kalimat Matkiyah Itu kan nisbah kepada kota Makkah, belum tentu turunnya di Makkah yang menjadi patokan disebut sebagai Makiyah atau Madaniyah adalah hijrahnya Nabi SAW kalau turun sebelum hijrah, disebut Makiyah kalau turun sesudah hijrah, maka disebut dengan Madaniyah naam hakita ikhani bidina wa wa'iyakum baik ini tentang nama surat al-fatihah Kemudian status al-fatihah Sebagai surat makkiyah, Dia diturunkan Sebelum hijrahnya Nabi alaihissalatu wassalam Menurut pendapat yang Sahih Menunjukkan ada sedikit Perbedaan di kalangan para ulama Ada yang mengatakan surat al-fatihah itu Madaniyah Namun yang sahih surat al-fatihah Turun sebelum Hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Naam. Sebelum kita baca, ya, ada satu poin yang ingin saya ingatkan di sini bidin azanillahu wa iyakum dan ini poin yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu jauzi Rahimahullah taala. Ya. Yustahabbu disunnahkan at-ta'awwudu qabla tilawah disunahkan untuk membaca ta'awud sebelum membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun lafad di sini tidak disertakan lafadz ta'awud oleh Asyhadirahim Rahimahullah Taala, tapi alangkah baiknya kalau kita mengingatkan ikanibidinaazani Allahu wa iyaqum diantara sunnah. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca ta'awudh, istighfar, meminta perlindungan kepada Allah dari waswas -was dan gangguan syaitan sebelum membaca Al-Quran. Ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala dalam Surat An-Nahl ayat 98. Surat An-Nahl ayat 98. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ida qara'ta al-qur'ana Ababila engkau wahai nabi Hendak membaca al-qur'an Seperti kita saat ini Mau baca surat al-fatihah Fatsa'izbillah Maka mintalah perlindungan kepada Allah Minas syaitanir rajim Dari syaitan yang terkutub Diambil dalil oleh barang ulama Dari ayat tersebut Istihbab disunnahkan Membaca ta'awud Meminta perlindungan kepada Allah Dari gangguan syaitan yang terkutuk Sebelum membaca Al-Quran Dan ini hukumnya Sunnah Menurut pendapat yang sahih InsyaAllah Walaupun sebagian para ulama Mewajibkan Namun yang sahih Disunnahkan dan ini pendapat yang dipilih oleh al alimam Abubari rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Nah, terus bagaimana lafaz taawutnya? Disebutkan di sanibidina asani Allahu wa a'kum dalam sekian banyak hadis, ya setidaknya ada delapan lafaz taawut. Ya, delapan lafaz model taawut yang paling masyur dua lafaz. Ya, yang paling masyur dua lafat. Kenapa enggak disebutkan semua? Karena ada perbincangan terkait dengan derajat hadisnya sahih atau kauy dan seterusnya. Yang paling masyur, ya, yang disepakati atau menggunakan hadis yang disepakati kesahihannya itu ada dua lafat. Istighfar di Nasrani Allahu A'yaqum. Lafat yang pertama ini lafat yang dikenal oleh kaum Muslimin. Lafat ta'awud adalah 'A'udzubillah. Mina syaitanir rajim, mengambil terbahir ayat uh, surat an-nahl ayat 98. Wa idah qur'at dal Quran Maka lawat ta'awudnya, 'A'audu billahi mina syaitanir rajim. Lawat yang kedua termasuk al-fatihah ta'awud. Masuklah al-ta'awud di khanifidina azaniya Allah wa iya'kum adalah A'udhu billahi s-sami'i l-alim A'udhu billahi s-sami'i l-alim Minas shaytanir rajim Min hamzihi Wa nafhi Wa nafhih Agak panjang ya. Ini ta'awud yang komplit. Kalau ya. ta'awud yang original, yang tadi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Yang komplit. A'udhu billahi s-sami'il alim. Minas rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Ya. Naam aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang terkutuk ya, dari gangguannya tiupannya ya, dan mantra-mantranya ya sanidina Allahu wa Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Alimah Imam Tirmizi dan juga Abu Dawud dengan sanad yang dihasankan Oleh al-imam al-albani Rahimahullahu ta'ala A'i Boleh pakai lafad yang pertama Atau pakai lafad yang kedua Dan masih ada lagi enam lafad yang lain Untuk lafad-lafad ta'awud Namun masih perlu ditinjau lagi Tentang kesahihan Hadis-hadis yang menunjukkan Lafad-lafad yang lain Dari ta'awud Ihanifidina azani allahu Wa iyyaku. Nah, sekarang kita baca. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini disebut dengan apa? Basmalah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Disebut dengan basmalah. Kedudukan basmalah. Dalam Al Fatihah diberselisihkan oleh para ulama apakah dia sebagai ayat yang pertama ataukah tidak? Ya. Ada perbincangan di kalangan para ulama. Basmalah dalam surat Al Fatihah apakah dikatakan sebagai ayat yang pertama ataukah tidak? Sebagian para ulama dan ini pendapat yang dipilih oleh Al Imam Muhammad dalam sebagian riwayat beliau Mengatakan Al-Fatihah eh, Al-Fatihah Basmalah al al termasuk Surat Al-Fatihah Dia menjadi ayat yang pertama Sehingga urutan ayatnya Seperti yang ada dalam mushaf sekarang Bismillahirrahmanirrahim Itu ayat pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim Ayat yang kedua dan seterusnya Kenap tujuh Ya toh? Nah Pendapat yang lain, pendapat yang kedua, yang hadir di Nabi SAW, aku menyatakan, Basmalah bukan termasuk bagian surat Al Fatihah. Ya. Basmalah bukan termasuk bagian surat Al Fatihah. Dia hanya sebagai pembuka surat, seperti pada surat-surat yang lain selain satu surat, yaitu surat at Taubah. Semua surat, 114 surat yang ada dalam Al-Quran Itu diawali atau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Hanya sebagai pembuka Tapi bukan bagian ayat Bukan ayat pertama dari setiap surat, tidak Tapi hanya sebagai pembuka dan pemisah Antara surat yang lain Antara surat yang satu dengan surat yang lain Pemisahkan surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah Dengan Bismillah Nanti Al-Baqarah dengan Ali Imran dibisakan dengan bismillah. Ali Imran dengan An-Nisa dibisakan dengan bismillah. Demikian seterusnya. Kecuali satu surat yaitu surat At-Taubah. Naam. Kenapa At-Taubah tidak menggunakan bismillah? Ada yang mengatakan dikarenakan At-Taubah itu sebenarnya satu kesatuan dengan surat Al-Anfal. Sehingga ada tiga cara bacaan dan didina anzanillah wa iyyakum yang disebutkan oleh para ulama untuk menyambung ayat terakhir dari surat Al-Anfal masuk kepada ayat yang pertama dalam surat At-Taubah. Yang pertama, alasannya. Kita kembali kepada fokus kepada basmalah yang ada dalam Al-Fatihah. Merembet ke surat Taubah jadinya. Ya, Al-Fatihah ada basmalah. Menurut pendapat yang kedua, bukan termasuk surat Al Fatihah. Terus bagaimana urutan ayatnya? Ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil Lah, kalau alhamdulillah ayat yang pertama berarti lah cuma 6 ayat. Kan gitu ya? Padahal Al Fatihah disepakati jumlahnya ada berapa ayat? 7 ayat. Karenanya dia disebut dengan nama As-Sab'ul Matsani. Puno pendapat yang kedua mengatakan, jangan khawatir, tetap 7. Urutannya bagaimana? Ayat yang pertama alhamdulillahi rabbil alamin. Sama kayak yang masyhur dalam mushafah. Hanya saja ayat yang keenam itu ihdinash shiratal mustaqim uh, shiratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin menjadi ayat yang ke-7. Ya, sehingga aman Sama-sama tujuh, tetap tujuh ayatnya Hanya saja khilaf di kalangan Para ulama, ayat pertamanya Basmalah ataukah Alhamdulillahirrabbilalamin Dua pendapat Di kalangan para ulama Rahimahumullahu ta'ala Yang masyur Dimulik Mus'haf Uthmani ya, uh, Basmalah masuk Ayat yang pertama Ya ya kan? Nah Tayyip Ya ini ya, sampai sini ya. Antum enggak tanya kepada anak kan mane rajih tayyib. Lihat dah? Pancing beliau. Al-muhim. Kilas tiga para ulama, haniwidin azani Allahu a'ya kum ada yang merujukkan pendapat pertama basmalah termasuk bagian dari al-fatihah, ada yang merujukkan basmalah bukan termasuk bagian dari al-fatihah. Kalau anak pribadi, kalau anak pribadi haniwidin azani Allahu a'ya kum basmalah bukan termasuk bagian dari al-fatihah. Ya dalilnya apa ustad? Dalilnya hadis. Ya. Jadi sahabat Abu Hurairah, kalau enggak salah, ikanibidina azani Allah wa iyakum. Hadis Qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kastam tu salah baina ibadih. Aku membagi asalah as dua bagian. Ada yang bagian untukku, untuk Allah. Ada bagian untuk hambaku. Ternyata makna asalah as dalam hadis tadi adalah Al-Fatihah. Kau tahu? Karena dalam lanjutan hadis kursinya disebutkan Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Asna alaya abdi Gitu ya Hambaku memujiku Wahadali Ini untukku Untuk Allah SWT Lanjut pada ayat yang kedua ar rahim Yang diambil dalil Lanjut apa namanya ketika Dalam hadith kursi dikatakan Kutam tusolah Baini wa baina ibadi Aku membagi aksalah menjadi dua bagian Ada yang untukku, ada yang untuk hamba-hambaku Dimulai lafaz yang pertama Disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bukan Bismillahirrahmanirrahim Kalau seandainya Basmalah masuk ayat yang pertama Ini menurut pendapat yang kedua ya Kalau seandainya Basmalah Adalah ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah Maka tentu disebutkan ayatnya yang pertama bismillahirrahmanirrahim dalam hadits qudsi tadi tapi tidak yang langsung disebutkan di situ alhamdulillahi itu bagian Allah arrahmani rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru ihdinash shiratal mustaqim ini yang untuk hamba hamba Allah subhanahu wa taala naam wallahi uh, wali, wali abdi masaallah Ya dan untuk hambaku apa yang dia minta. Allahu Taala alam bisawab Ada berdua pendapat di kalangan orang ulama ikanijina asanio. Allahu wa aikum. Ya. Kenapa kau pilih pendapat yang kedua ustad? Ternyata Khilaf di kalangan orang ulama. Ketika solat jahriyah, apakah basmalah dikeraskan Bacaannya atau tidak? Ya, anda. Niatah. Ya, dalam bab ini sedikit melebar ya masuk bab fikih ni ceritanya kebetulan ada satu tabuhan mana nanti kalau salah boleh dikeluarkan. Ya dalam bab ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama terkait dengan basmalah dalam bacaan al-fatihah ketika kita solat. Pendapat yang pertama iaitu Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Baik sholat jahriyah atau sholat sirriyah Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin Nah Kalau seandainya itu ayat yang pertama kan Tidak mungkin dibuang Kan gitu ya Memalik berpendapat Tidak dibaca basmalah Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin Baik sirriyah maupun jahriyah Pendapat yang kedua ini pendapat Alimamah Muhammad dan juga Imam Abu Hanifah rahimahumullah taala berpendapat dibaca sir. Ya, dibaca lirih pelan ketika bacaan salat jahriah. Jadi sang imam membaca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Baru dikeraskan alhamdulillahi rabbil Gitu. Ini pendapat siapa? Alimamah Muhammad dan juga Abu Hanifah pendapat yang ketiga dan ini pendapat Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah Iyajihar Bil-Basmalah Bistalah Al-Jahriyah kalau solatnya Jahriyah Basmalahnya juga dibaca jahre. Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin seperti itu ya, hilangnya di dalam para ulama itu Muncul dikarenakan mereka juga hilang Basmalah ini masuk bagian Al-Fatihah Ataukah tidak Nah, kalau dalam Bab sholat tadi Allahu ya eh, Pendapat yang kuat Antara pendapat yang pertama Atau pendapat yang kedua ya, Bisa jadi pendapatnya al Malik tidak dibaca Sama sekali, Basmalah Atau pendapat Al-Imamu Ahmad dan Abu Hanifah Dibaca secara lirih Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin dalam solat Dzuhriyah. Naam. Mengapa kok pakai pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua sementara pendapat yang ketiga, pendapatnya lima musyafiq tidak dipakai? Ingatan kan ada hadis Ibnu Bidina azani Allahu wa iyyakum diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dan Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa aradoh. Kata Anas bin Malik Sallaytul, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam, wa Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, lama jaharu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, katanya Anas, saya pernah sholat di belakang Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Uthman, semuanya tidak ada yang membaca jahar Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat yang lain kanu yaftadihu n-shalat bi alhamdulillahirabbil Semuanya Nabi, Abu Bakar, Umar dan Uthman itu langsung membuka salat pada salat jahriyah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Adapun riwayat yang menyebutkan Nabi menjaharkan basmalah kulluha dhaifah. Seperti yang ditegaskan oleh ibnu Qudamah al Nadh di Ta'ala dan juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam ibnu Taimiyah di Ta'ala Muhammad Shallallahu Taalaalaihi Nah, sahabat kami, tahi. Ini terkait dengan Basmalah. Hak dari hani fitina Allahu. Wa iyaku Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta Ar-Rahmanirrahim Yang maha pengasih lagi maha penyayang Maliki yawmiddin Yang menguasai hari pembalasan Bisa dibaca dengan bacaan panjang Maliki Yawmiddin Atau dibaca dengan Bacaan pendek Maliki Yawmiddin Kalau dibaca panjang Malik itu penguasa Kalau dibaca pendek Maliki Yawmiddin artinya Raja Pada hari pembalasan Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim. yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhalin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, Juga bukan jalannya orang-orang yang Sesat Ini tujuh ayat Dari surat Al-Fatihah Sekarang kita simak Keterangan dari As-Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir as sadi Rahimahullah Dalam tafsir beliau Beliau mengatakan Mengomentari atau menafsirkan Basmalah Ayy ada beliau rahimahullah ai maksudnya maksud dari kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim abtadiu bi lillahi taala aku memulai membaca Al-Quran dengan menyebut semua nama yang dimiliki oleh allah subhanahu wa taala bismi nah ini yang dimaksud oleh beliau Maknanya abtadiu bikul ismin lillahi taala. Aku memulai dengan semua nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna lafaz is mufrad mudaf, fayamujami al asmail husna. Dikarenakan lafadz ismun pada kalimat bismi bismillahi itu berbentuk mufrad tunggal Mudaf disandarkan kepada kata yang lain. Ini istilah bahasa Arab. Mufrad itu artinya kata tunggal yang mudaf disandarkan kepada kalimat lain, kepada kata lain. Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah, gitu ya. Nah, kaidahnya dalam uh, ilmu usul rihani bidin radzanillahu al-mufradul Mudaf yufidul umum setiap isim mufrad yang mudah kepada kalimat lain kepada kata yang lain, disandarkan kepada kata yang lain, itu menunjukkan arti umum, sehingga bismillah nama Allah dengan menyebut nama Allah kalau kalimatnya bismillah dia mufrad kata tunggal yang disandarkan kepada kalimat Allah menunjukkan umum dengan semua nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Naam Allahhi huwal ma'luhul ma'budu Allah dialah yang disembah dan diibadahi almustahiq liifradihi bil ibadah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi 15 fa bihi min sifatil uluhiyah Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat uluhiyah. Sifat-sifat ketuhanan. Ya. Dari semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh umat manusia. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna memiliki sifat-sifat uluhiyah. Ya. Di antara sifat-sifat uluhiyah yang mengharuskan Allah disembah hisanifidina azaniyallahu wa'iyyakum, dikarenakan Allah adalah al khalik pencipta. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain yang diibadahi, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menciptakan. Bahkan mereka sendiri adalah ciptaan Allah SWT. Bahkan sebagian mereka hasil karya manusia. nya. Kalau ada yang menganggap lu kenapa harus Allah saja yang disembah? Kan masih banyak tuhan-tuhan yang lain. Ada tuhan alternatif. Kalau nyembah Allah terus kan kesannya bosan. Masa dari hidup sampai mati Allah terus yang disembah? Ya, ada alternatif tuhan-tuhan yang lain lah. Suasana baru. Ya. Kalau Anda mengatakan ada pihak yang kedua, yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, tolong sebutkan mana bentuk ciptaannya. tidak ada igane bedina azani Allah wa Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ini perkara yang disepakati dan diakui oleh fitrah manusia. Cervemi. Nah, wa hiya sifatul kamal. Dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada sisi kekurangan maupun aib sedikit pun pada sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyamakan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, ketika antum mendengar satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala Kok kemudian antum ragu? Masa Allah punya sifat itu, padahal hadisnya sahih, dalilnya sahih. Jangan-jangan antum ragu karena antum menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, dan ini termasuk pelanggaran syariat, termasuk dosa besar yang dinafikan Allahumma iyyakum. Karena Allah mengatakan lai se kami tidak ada yang sama yang serupa dengan Allah siapapun dan apapun. Dan Allah maha mendengar lagi maha Melihat Mendengarnya Allah beda dengan makhluk Melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala Juga beda dengan makhluk Tidak boleh disamakan Kalau sampai kita menyamakan Sifat Allah dengan sifat makhluknya Sadar ataupun tidak Kita telah melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala Kok bisa Ustaz Kok bisa dikatakan melecehkan Antar makhluk kalau kita serupakan sifatnya, itu disepakati sebagai sebuah pelecehan. Lo, masa Ustaz? Tak percaya, tak percaya. Kalau anda dikatakan, Mas, telinganya sampingan kayak telinga gajah, itu pujian apa celaan? Lo itu, yang anak kecilnya langsung tahu. Ha? Oh, tanpa anda menjawab, itu sudah menunjukkan apa anak kecil yang belum mengerti apa apa itulah contoh loh itu penghinaan bukannya dia ketawa, ya kan ejekan celakaan bukan pujaan misalnya bidadari Allahumma iyyakum itu antar makhluk kita saja enggak mau enggak ribut disamakan dengan makhluk yang lain, ya disamakan telinga kita kayak telinga gajah, tangan kita kayak tangannya nyamuk misalnya itu semua adalah celakaan misalnya bidadari Allahumma iyyakum waril Tentu Allah subhanahu wa ta'ala Yang Maha sempurna Tidak bisa Disamakan dengan Makhluk yang penuh dengan kekurangan Yang sempurna Kalau dibandingkan dengan Penuh kekurangan Itu sama saja bentuk penghinaan Bentuk penghinaan Kalau antum mengatakan misalnya Oh pedang ini Lebih tajam dari tongkat Itu sindiran apa pujian Untuk pedang tadi Ya, Andi, Andi nggak ngantuk ya? Hmm. adiknya Anas, Sayyid. Itu sindiran atau pujian buat pedang tadi? Sindiran. sindiran. Masa pedang yang tajam dibandingkan dengan kayu yang tumpul, tongkat yang tumpul. Oh ini pedang ini, masya Allah tajam lebih tajam dari tongkat ini. Itu namanya sindiran. Ya menjadikan mukabalah bahan perbandingan antara pedang yang tajam dengan sesuatu yang sebenarnya bukan kelasnya. ya, tongkat yang tumpul. Itu merupakan celaan buat pedang. Jannabi dinazani Allah wa iyakum. Kan gitu ya? Naam, sehingga kalau kita hendak memperbandingkan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya, itu merupakan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas bagi kita untuk menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya Hanya Allah yang punya sifat kesempurnaan. Sementara tuhan-tuhan yang lain di sini bidin azani Allah wa iyakum, maaf maaf saja kalau ada sebagian pihak yang tersinggung kalau dikatakan hal yang benar semacam ini bidin azani Allah wa iyakum tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham nih? Naam faqad ihna jadina azani wallahu wa iyyaku Arrahmanir Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'adzimah allati wasi'at kullasyai Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua-duanya menunjukkan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang luas. Mencakup segala sesuatu. Rahman dan Rahim. ya Itu kedua nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaidah menurut Ahlu Sunnahi wal Jamaah. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat Allah SWT menunjukkan nama Jadi kami Kalau nama pasti mengandung sifat Tapi tidak semua sifat Allah SWT menunjukkan nama Berarti Pembahasan sifat itu lebih luas Karena lebih banyak sifat Allah SWT daripada pembahasan asma nama Allah. Pokoknya setiap nama pasti ada sifatnya. Tapi belum tentu sebuah sifat menunjukkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahami? Jadi fahami? Naam. Baik, sudah masuk azan Isya. Baik. Jadi ditutup ini. untuk azan dulu baru lanjut. Oh, lanjut aja. Kok azan dulu? Baik. <coughs> Kita lanjutkan dengan ini dengan azani wa iyyaku. Kita baca sampai tuntas penjelasan dari asy -ra rahimahullah tentang basmalah. Jadi dikatakan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang diterjemahkan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ismani keduanya adalah nama Allah. Allah memiliki nama Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahim, sehingga boleh kita menyandarkan lakat abdul kepada dua nama ini, Abdur Rahman, Abdur Rahim. Nampak? Dallani'ala Taala du'rahmatil wasi'ah al-ardimah al-lati wasi'ad Dua nama ini. Menunjukkan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki rahmat yang luas Dan besar Mencakup segala sesuatu Wa'ammat kulla hayyin Meliputi segala sesuatu Dari makhluk hidup yang ada Semua makhluk hidup dapat bagian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Manusia Baik yang mukmin maupun yang kafir Ada bagian rahmat untuk mereka Setidaknya mendapatkan rahmat duniawiyah. Ini ya, rahmat dalam bentuk nikmat duniawi, dikasih kesehatan. Mukmin dan kafir sama-sama mendapatkan kesehatan, makanan, kemudian harta. Itu semua nikmat yang sifatnya umum, diberikan kepada mukmin dan kafir, yang tidak memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya. Karena Allah berikan kepada semua Hamba-hamba yang diciptakan baik yang dibenci maupun yang dicintai. Naam. Wa katabaha dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan rahmat tersebut hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Al-muttabi'ina li yang betul-betul mengikuti para nabi dan rasulnya. Fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqah. Wah mana ada hamba lahum nasibum minha. Mereka orang-orang yang bertakwa ini mendapatkan rahmat secara mutlak, secara utuh. Rahmat duniawiah dapat, rahmat diniyah juga dapat. Ya, rahmat dalam bentuk duniawi yang juga diberikan kepada orang-orang kafir, mereka juga mendapatkan di antara kaum muminin. Ya, ada yang mendapatkan nikmat duniawiah yang lebih. Ya, di antara selebiyin pun juga ada yang jutawan, miliarder walaupun jarang Ya, tapi sidangnya ada iqanidina nazani Allahu wa iyakum. Ini rahmat yang umum. Ya. Dan nikmat tersebut atau rahmat tersebut tidak memberikan keistimewaan bagi pemiliknya. Namun di samping mendapatkan rahmat dunia kaum mukminin orang-orang yang bertakwa juga mendapatkan nikmat atau rahmat yang lebih, yaitu rahmat diniyah, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk agama, nikmat Islam, nikmatul Iman, nikmatul Ilm, nikmatul Amal bil Ilm, nikmatul Tawasib bil Hakki, dan Tawasib bil Sabr semua nikmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintai dan itu rahmat yang sifatnya khusus. Aiwa. Wa man 'adahum falahum nasibun minha. Ada muslimin orang-orang yang bertakwa mereka cuma dapat satu bagian rahmat saja yaitu rahmat dunyawiyah. Tayyib. Kedua dua nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada perbedaan di antara dua nama ini. Ya, ada berdua ada perbedaan di antara dua nama ini, ya samiidina wa iyakum. Perbedaannya yang pertama, kalau Rahman, Zurrahmatil wasiah. Rahman itu maknanya Allah memiliki rahmat yang luas mencakup semua makhluk. Itu Rahman. Kalau rahim Ya, kalau rahim Itu zur rahmah Al khasah bil mu'minin Yawm kiamah Kalau rahim Itu rahmat yang khusus Diberikan kepada kaum mu'minin Khususnya nanti di yawm kiamah kalau di dunia rahmat Allah ada yang diberikan kepada mukmin, ada yang diberikan kepada kafir dengan porsinya masing-masing walaupun mukmin dapat rahmat secara utuh. Tapi nanti di يوم القيامه hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkan rahmat. Orang-orang kafir tidak dapat. Haga baik ini videonya Jazani Allah wa iyakum. Itu bedanya yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau nama Rahman khastun lillahil azza wajall nama ar-rahman itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menamai makhluk dengan nama rahman harus pakai tambahan abdurrahman sehingga termasuk kesalahan termasuk kesalahan ketika kita memanggil anak kita teman kita saudara kita yang namanya abdurrahman dengan rahman Kurang, harus Abdurrahman ya. Atau dipanggil Man, Man ya. itu kan Potongan dari kalimat Rahman Terus gimana, kalau mau menyingkat Ustaz panggil nama depannya Abdur Dur Gitu, gak apa-apa Ya, atau Abdur Lebih Abdur, lengkap Abdurrahman Jangan diambil potongan belakangnya Ini kebiasaan eh, Yang ada di wilayah kita Gitu ya namanya misalnya Ihsan panggil Ihsan, gitu Muhammad Mat, akhirnya Mamat Ahmad sama juga Ahmad, bedanya kalau Muhammad Mamat kalau Ahmad Ismet dan ini gitu ya dan seterusnya ini <tid> begini Nazaani Allahu A'lam lah untuk Abdurrahman ya termasuk kesalahan kalau kita memanggil seorang hamba dengan penggalan kalimat terakhirnya Rahman Pak Rahman itu salah Ya benar, Pak Abdurrahman. Kenapa? Karena nama Rahman khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ar-Rahim boleh digunakan untuk makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam wa kana bil mu'minina ra'ufur rahiman. Nabi alaihi juga disebut rauh rahim. Jadi boleh. Ya, jadi kalau untuk nama Abdul Rahim boleh dipanggil Pak Rahim. Enggak apa-apa. Tapi kalau Abdul Rahman harus Abdur atau lengkap Abdul Rahman. Jangan dipanggil Man Atau Pak Rahman. Nah, itu ciri-ciri hadis dinilai Allah wa iyak. Wa'alam yang terakhir Anna minal qawaidil muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa aimmatiha al imanu bi asma'illahi wa sifatih wa ahkamis sifat dan kataulah kata Syekh Abdurrahman bin Nashr As'ad rahimahullah termasuk di antara kaidah yang disepakati oleh salaful ummah wajib beriman dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengimani konsekuensi dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala wajib mengimani nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengimani konsekuensi dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya bagaimana lebih jelasnya kalau kita Simak contoh dari beliau. Fayyuminun, misalan, biannahu Rahmanun Rahimun. Kau mukminin alusunnati wal jamaah mengimani. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala punya nama Rahman, punya nama Rahim. Zulrahmati latti tafsaf bhiha. Mereka juga mengimani bahwasanya Rahman dan Rahim mengandung sifat. Rahmah Allah menyayangi almuta'alikatubilmarhum yang berkaitan dengan makhluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. FanniyamukulluhA'zarunminA'zari rahmati. Semua nikmat yang dirasakan hamba adalah pengaruh, ya, konsekuensi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merahmati hamba-hambanya, Allah memberikan nikmat. Wa hakadha fi sairil asma' yuqalu fil alim innahu alimun dzuilmin ya'lamu bihi kullasyai' qadirun dzukudratin yaqdiru ala kullisyai'. Begitu pula pada nama-nama yang lain. Misalkan nama Alim, maka kita mengimani Allah punya nama Alim. Kemudian kita mengimani Allah memiliki sifat al-ilmu. Mengimani nama, mengimani sifat. Kemudian kita mengimani konsekuensi dari sifat tadi. Apa konsekuensinya? Ketika Allah memiliki nama alim, kemudian sifat al-ilmu, maka Allah mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna dan mendetail. Itu konsekuensinya. Paham? Tak Contoh yang lain Nama Qadirun Allah punya nama Qadir Memiliki sifat Qudroh Qadir ya, Maha berkuasa Maha mampu Memiliki sifat Qudroh Allah punya kemampuan Kekuasaan Konsekuensinya apa? Yakdiru ala kulli syaih Allah mampu melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya Jadi lagi Nah, begitu pula nama-nama yang lain. Nama Semi, eh, sudah tadi ya. Al-Basir misalnya, Allah Maha Melihat. Berarti Allah punya sifat Al-Basar. Ya, Allah melihat. Konsekuensinya, Allah melihat segala sesuatu tidak ada yang samar bagi Allah SWT. Ya, jarak itu tidak berpengaruh untuk Allah SWT. Karena Allah Maha Sempurnai. Hani Kudinazani Allahu wa a'yuhum. Seri Pami. Nah, ini yang disampaikan oleh as Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir as sadi Rahimahullahu taala. Nah, ayat. Nak terus Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Hani ya. Kudinazani Allahu wa a'yuhum. Adapun pembahasan tentang ayat yang kedua. Ini Alhamdulillahi Alamin InsyaAllah ta'ala Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Di iznillah ta'ala Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallahumma Rabbana bihamdik Asyadu an la ila ila ant wa atubu ilaih Tafadzalu barakallahu fiku